19. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 2, pagina 215 Economia și societatea O istorie în care posteritatea admiră în primul rând organizarea a regimului de proprietate, a societății, a administrației și eficiența a legislației sociale și a justiției. Întregul teritoriu al Imperiului era împărțit în trei categorii de proprietăți. Prima era destinată întreținerii și nevoilor templelor, deci și a preoților. A doua aparținea suveranului, deci și a familiei sale și nobililor de sânge regal. A treia forma proprietatea colectivă a populației. În fiecare an se făcea distribuirea sau redistribuirea pe familie a terenurilor afectate lor. Soțul împreună cu soția primea un tupu corespunzând unei suprafețe de circa 5.000 de metri pătrați. În plus, pentru fiecare copil de sex masculin se mai dădea câte un tupu. Nota 1. Dar pentru o fată numai o jumătate de tupu, iar când fata se mărita, terenul revenea în proprietatea colectivă. Închei nota. Pământul era lucrat în întregime și exclusiv de populația liberă. Nu existau nici sclavi, nici ca la astăci, iobagi. Aratul se executa cu singura formă de plung pe care au cunoscut-o populațiile Americii precolumbiene, un parascuțit având fixat la 20 cm de vârf transversal o scurtă stinghie. În lipsa oricărui fel de animal de tracțiune, plugul era tras cu o frânghie de șase sau opt bărbați. În violent contrast cu asemenea mișloace primitive era însă sistemul de irigare a terenurilor, cu șanțuri, cu mari bazine rezervoare, cu diguri, cu ecluze și, în unele cazuri, chiar și cu conducte subterane. Se folosau îngrășămintele naturale de guano, excremente de păsări marine, aflate în cantități mari pe micile insule din apropierea coastei. Pentru cei care ar fi ucis asemenea păsări, era prevăzută pedapsa cu moartea. Cât privește alimentația cu apă, se mai păstrează și azi părți dintr-un apeduct care avea o lungime uriașă, 7800 de kilometri. Singura formă de impozite sau de taxe erau prestațiile de muncă în diferite sectoare, agricole, întreținere, pază, etc. Numai poporul de rând suporta aceste obligații, toți ceilalți, familia regală, nobilii, clerul, slujbașii statului sau militarii erau scutiți. Fiecare om din popor avea obligația să lucreze în primul rând pământurile soarelui, ale templelor, apoi cele ale bătrânilor, bolnavilor, văduvelor, orfanilor minori și cele ale soldaților în serviciu efectiv. Urma în ordine pământul destinat familiei sale, dar și pământul vecinului, dacă acesta era în nevoie. În sfârșit, pământul aparținând lui Inca, suveranului. La aceste lucrări agricole de pe pământurile lui Inca, lucrări care începeau cu mari ceremonii, luau parte întreaga populație, inclusiv copiii. Turmele de lame, imense turme, erau proprietatea exclusivă a lui Inca și a templelor. Nota 2. Totuși, Inca putea dărui un număr de lame anumitor persoane pentru serviciile aduse statului. Persoane însă care nu puteau să dispună liber de ele, să le vândă sau să le ucidă, ci doar să le lase moștenire copiilor lor. Închei nota. Instrucțiunile privind creșterea și nutriția lamelor erau extrem de precise și de amănunțite. Inca și domesticisere patru varietăți de ovine, lama, alpaca, guanaco și Vicuna. în timp ce astecii domesticiseră doar curcanul și o specie de câine pentru alimentație. Lama era singurul animal de al alincașilor, folosită și azi ca atunci, lama nu poate duce o greutate mai mare de 40 de kilograme, merge încet, dar este un animal foarte docil. Nu pune nicio problemă de hrană sau de îngrijire, suportă bine seta, asemenea cămilei, săptămâni întregi și având o lună foarte groasă, n-are nevoie de samar. Luna ei însă era mai puțin prețuită de incaș decât luna celorlalte ovine. Acestea trăiau în libertate, erau tunse în perioadele respective, întreaga cantitate de lână era depozitată în magazinele publice, de unde fiecarei familii îi se distribuia o cotă în funcție de numărul membrilor ei. Fauna pădurilor și a munților era proprietatea statului. Odată pe ani se organizau mari vânători care însă nu se repetau în aceeași regiune decât tot la patru ani sub conducerea personală a lui Inca sau a unui înaldemnitar. Luau parte zeci de mii de hăitași vânători înarmați doar cu țepușe. Carnea animalului ucis, cerb și ovină pusă la uscat și la păstrare era împărțită în mod echitabil populației. Era unica hrană animală a poporului de rând. O parte foarte redusă a populației deprindea diferite meșteșuguri sau ocupații, în funcție de natura specifică a zonei respective. Aceste meșteșuguri sau ocupații treceau din tată în fiu și niciodată nu erau efectuate în scop lucrativ cu acumulări de beneficii personale. Statul se îngrija să furnizeze toate materialele și materiile necesare și nu pretindea meșteșugarilor un volum de muncă superior celui ce corespundea timpului fixat pentru prestația obligatorie de servicii publice. Toți cei care erau folosiți în orice fel de munci în folosul statului, inclusiv la lucrările agricole, erau întreținuți de stat pe toată durata lucrului. Un asemenea regim al proprietății agrare și o asemenea legislație a muncii era justă și echitabilă numai în măsura în care toți, cu excepția aristocrației și clerului, erau obligați să muncească. Nimeni nu trebuia să fie lăsat în lipsuri, nimeni nu se putea îmbogăți în dauna altora, nimeni nu putea înșela sau specula pe altul. Poate că niciodată vreun stat din epoca modernă n-a avut atâta grijă să asigure celui mai umil membru al colectivității, celui mai sărac, celui mai desmoștenit, să fie protejat de societate și să poate duce o existență demnă de un om. Nu e mai puțin adevărat însă că nimic nu era mai străin mentalității conducătorilor statului autocrat Inca decât ideea unei egalități generale. Rămâna profunda injustiția privilegiilor. De adminter, regimul privilegiilor era normă socială curentă și în Europa acelei epoți și mai târziu, cu deosebirea că, măcar în unele cazuri, europanul putea ieși din condiția sa. Incașul însă nu putea aspira să se ridice pe scara socială, nu își putea îmbunătăți viața prin munca lui onestă, deși minimul pentru existență îi era asigurat. Nu era stăpând nici pe timpul lui, plătea impozitele și taxele sub forma prestațiilor de muncă în beneficiul statului, al statului care acumula prin inca și familia sa bogății fantastice, pe câtei mese pe atât de neproductive, pentru ca, în schimb, să-i da omului de rând doar absolut minimul necesar. La această situație îl destina inevitabil pe omul simplu și felul în care era structurată societatea și organizarea administrativă a statului și normele juridice și mecanismul justiției. Organizarea socială a incașilor nu fusese inventată sau impusă de statul inca. Toate triburile sud-americane precolumbiene trăiau în comunități săteși închise și independente una de alta. Notă. Această comunitate coincidea cu tipul de comunitate familială sau tribală. Închei nota. În acele așa-numite AILU, structură care mai supraviețuiește și azi în unele regiuni sudamericane, în care domina regimul de proprietate colectivă a Pământului, în afara unor foste mici proprietăți atribuite familiilor. AILU se scrie a -Y -L u. Încă înainte de sosirea incașilor pe marele podiși peruvian, mai multe a se unau formând minuscule state, conduse de șefi a căror funcție devenise ereditară, șefi care exercitau întreaga putere civilă și judecătorească. Aceste state se luptau foarte adeseori între ele sau se confederau. Cuceritorii în și au păstrat aceste structuri, dar l-au încadrat în norme foarte precise, detaliate și eficiente, creând astfel un formidabil organism politic și administrativ. Organizarea politică și administrativă Incașii au avut un stil propriu de organizare a regiunilor cucerite, un stil fundamental diferit de al altor cuceritori care se limitau doar la jaf și distrugere, la a lua pradă și prizonieri și la a impune un tribut. În primul rând, și evitau masacrele și distrugerile orașelor, a satelor și, în general, a bunurilor materiale. Imediat după victorie, făceau recensământul populației și al bunurilor, în funcție de rezultatele recensământului, stabilau quantumul și natura tributului. Dacă populația cucerită nu se răzvrătea, era tratată loial. Îi se respectau obiceiurile, credințele religioase și limba, dar căpetenile și și locali trebuiau să învețe și... Eciua, limba incașilor. Cuecioa se scrie q u e -K h u a Pe lângă zeilor li se impunea și zeul soarelui, dar și incașii adoptau zeu ai celor cuceriți. Căpăteniile triburilor învinse erau duse pentru un timp ca o la Cusco, de unde, după ce erau instruiți, erau trimiși în vechile funcții. Printre primele măsuri care se luau era și extinderea rețelei de drumuri în teritoriile noi, repararea stricăciunilor cauzate de război, trimiterea de constructori, directive pentru o mai bună cultivare a pământului și trimiterea de torme de lama în regiunile unde această ovine nu era cunoscută. Dacă regiunile cucerite dădeau dovadă de nesupunere, se efectua un masiv transfer de populație. În felul acesta, în scurt timp, noua regiune era radical schimbată. Ceea ce era de admirat la Incaș, nota un cronicar spaniol al vremii, citesc, era cunoașterea modului de a organiza cuceririle și de a face ca noile regiuni să devină un imperiu grație unei bune administrări, închei citatul. Populația întregului imperiu, care în ultimii săi ani ajunsese la 12 milioane de locuitori, era organizată în grupe de bază de câte 10 familii, care formau la rândul lor unități de 100, de 1000 și formă de organizare a 1000 de unități de bază de 10.000 de familii. Nota 1. Mereu trebuie reamintit că așa zisele imperii din America precolumbiană în realitate n-au ajuns niciodată, nici la noțiunea de stat, nici la cea de națiune. Închei nota. Fiecare unitate de 10 familii își avea un șef propriu, investit cu atribuții administrative și judecătorești. El distribuia fiecarei familii bucate de pământ cuvenită, el supraveghea munca celor zece capi de familie, el se îngrijea ca toți să aibă hrană, veșmintele, semințele și uneltele de lucru necesare. El trebuia să judece cazurile de delicte mai ușoare și să trimite în fiecare lună superiorului său ierarhic, imediat șefului unității de 100 de familie, o situație statistică referitoare la grupa sa. Aceleași atribuții ne aveau la nivelul respectiv și șefii unităților progresiv superioare, să-și supravegheze subordonații în îndeplinirea sarcinilor ce le reveneau. Șefii unităților de 10.000 de familii erau în subordinea unor înalți demnitari, toți nobili. Nobilii incași erau de două categorii, cei de sânge regal și majoritatea capii triburilor supuse. Aceștia, dacă se dovedeau loial, căpăteau titluri și privilegii aproape egale celor ale membrilor familiei regale. Imperiul incașilor era împărțit în patru mari regiuni, fiecare având mai multe provincii. Guvernatorii regiunilor și provinciilor, toți nobilii de sânge regal, erau numiți personal de inca sau de Apucuna, cum se numea Consiliul din Cusco, compus din patru înalți demnitari. Autoritatea lor era aproape nelimitată, ei inspectau și trimitau rapoarte la cel mai înalt nivel, puteau revoca și numi funcționarii care însă trebuiau să fie ratificați de Inca, judecau abuzurile și anumite delicte și sentința lor era inapelabilă. Dacă criminalul nu aparținea nobilimii, îl puteau condamna și la moarte, dar un asemenea caz era supus în prealabil lui Inca și Consiliului din Cusco. În sfârșit, instituțiile superioare de cel mai înalt grad erau... Tribunalul Suprem, cu 12 membri, nobil de sânge regal, ale căror sentințe erau fără drept de apel, modificabile doar de Inca, și Consiliul din Cuzco, ai cărui patru membri, numiți de Inca dintre membrii familiei sale, reprezentau cele patru mari regiuni ale Imperiului. Ei examinau în ultimă instanță problemele importante, politice, administrative și în special judecătorești, întocmind legi și redactând regulamente. Familia regală, deci, constituia casta supremă, copiii soarelui, întrucât Inca se intitula fiul soarelui. Membrii ei nu se puteau căsători în afara castei. Inca însuși se putea căsători asemenea faraonilor și din același sacru motiv de a menține puritatea sângelui regal numai cu o soră a lui. Puterea lui Inca era nelimitată, iar suveranul era obiectul unui adevărat cult. Fiind considerată o persoană sacră, nimeni nu se putea apropia de el decât de sculți și purtând în spate o povară simbolică, sunt al supunerii absolute. Purta numai veșminte de brocar, mantie ornată cu plăci de aur, iar pe piept un mare disc de aur reprezentând imaginea soarelui. În urechi cercei enorm de aur, iar turbanul albastru, ca o mitră semicirculară și împodobit cu un bogat penaj multicolor, era insigna regală prin excelență. Legislația și administrarea justiției Fiecare cetățean al nivelului Inca trebuia să servească statul într-o formă sau alta potrivit vârstei și capacităților sale. Acesta era principiul fundamental al legislației sociale incașe. Ca atare, întreaga populație de la noul născut până la ultimul bătrân era împărțită după vârstă în nouă categorii. fiecare membru de la vârsta de cinci ani în sus erau precis stabilite în datoririle potrivit capacității sale. Bătrânii se bucurau de un mare respect. Infirmii care nu se puteau căsători decât între ei își aveau la fel ca ceilalți bucata lor de pământ, pe care, dacă nu l puteau lucra singuri, erau ajutați de ceilalți membri ai comunității. O lege a săracilor promulgată de marele legislator Inca Tupac Ipanaki prevedea obligația statului de a întreține pe cheltuiala sa pe toți infirmii inapți de muncă. Codul acestui Inca mai stabila și alte drepturi și îndatorii interesante de menționat. Astfel, în timpul prânzului, toată lumea era obligată să-și țină casa deschisă pentru vizitele inopinate ale unor anumiți inspectori. Aceste vizite domiciliare, care se făceau de două ori pe an, aveau rostul să controleze buna întreținere a gospodăriei și să verifice îndeplinirea tuturor îndatoririlor sociale. Unica formă de impozite sau de tribut era prestația de muncă, la care erau obligați bărbații între 25 și 50 de ani, scutiți erau numai nobilii, preoții și infirmii. Prestațiile către stat erau obligatorii pe o perioadă de două sau trei luni pe an, în acest timp, statul asigura hrana și îmbrăcăminte atât pentru bărbați cât și pentru membrii familiilor lor, dacă aceștia îl ajutau în respectiva muncă. Inactivitatea era sancționată cu umilitoare pedepse corporale. Luxul în mâncare și în îmbrăcăminte era interzis, dar nu și nobililor. Într-un timp se introdusese chiar obligația unor veșminte uniforme pe provincii. Fetelor le era impusă castitatea sub sancțiunea pedepsei cu moartea. Când ajungeau la vârsta de 18 ani, se puteau căsători. Cele nemăritate erau până la 30 de ani întrebuințate în servicii publice, fără a-și putea alege singure serviciuri. Astfel erau plasate în familiile nobililor sau ale înalților demnitari ca atorcătoare, țesătoare, servitoare sau concubine. Nota 1. Codul stabila exact și numărul concubinelor la care aveau dreptul căpăteniile. Șeful grupului de 1.000 de familii la 20, șeful grupului de 10.000 de familii la 30. Pentru Inca, numărul concubinelor era firește nelimitat, în orice caz, întotdeauna de ordinul sutelor. Închei nota. Femeile nemăritate și văduvele între 30 și 50 de ani serveau în familiile nobililor ca bucătărese, guvernante, femei de serviciu, etc., Prostituția nu exista. Atât bărbații cât și femeile a căror imoralitate era notorie erau pedepsiți cu moartea. Legislația incașilor prezenta multe laturi de o dreptate socială indiscutabilă, când sancționa abuzul de putere, când oprea îmbogățirea prin speculă, când nu-l lăsa pe om în lipsă și când nu-i pretindea mai mult decât putea da. Dar tot atât de evident este sub alte aspecte și caracterul inuman al acestei legislații sociale, în cazurile când ea stabilea rigida discriminare între clase, când intervena abuziv în viața familială și când interzicea omului de rând o cât de mică libertate personală. Tot atât de precisă, inflexibilă și aspră, deși în multe privințe dreaptă și corectă, era și organizarea și administrarea justiției, precum și normele de drept civil și penal. Legile erau puține, dar pedepsele erau extrem de severe. Nota 2. Dar mai ales ne par nouă extrem de severe, pentru că cele pe care le cunoaștem din consenări se referă exclusiv la delicte grave. Închei nota. Foarte aspre erau pedepsite delictele considerate crime contra proprietății. Citez. Nu trebuie să existe hoți și tâlhari în acest imperiu. Închei citatul. Proclamă codului Inca Tupac Ipanaki. Citesc, la primul lor furt, vinovații vor fi pedepsiți cu 500 de lovituri de bici. La al doilea vor fi dați morții prin supliciul pietrei, iar trupurile lor nu vor fi îngropate, ci lăsate pradă vulpilor și vulturilor. Închei citatul. Nu era pedepsit drumețul care fura fructe dintr-o proprietate situată pe marginea drumului, dar era condamnat la moarte dacă acel teren era proprietatea lui Inca. Pedepsia cu moartea era prevăzută și pentru cel care distrugea intenționat un pod. Un sperjur urma să fie vicuit în public, dar în caz de recidivă era ucis. Un bărbat care își ucidea soția vinovată de adulte nu suferea nicio pedapsă, dar dacă o ucidea din alt motiv, era pedepsit cu moartea. Un nobil însă nu. Egalitatea socială în fața legii nu exista. Pedapsa capitală era prevăzută și pentru mama care încerca să-și ucidă fătul folosind un trăvitor, precum și pentru persoana care i-o procura de asemenea pentru un bărbat care sedusese o femeie măritată aparținând din nobilinii. În timp ce la conchisadorii spaniola abuzurile de tot felul erau revoltători de frecvente și de grave, la Inca și abusul de putere era pedepsit foarte sever. Un șef care ucidea un subordonat fără autorizația lui Inca sufera pedapsa pietrei și se lăsa să-i cadă în spate un bolovan de la o înălțime de un metru, ceea ce foarte adeseori cauza moartea. În caz de recidivă se trecea direct la pedepsa capitală. Răzvrătirea contra lui Inca și actul de înaltă trădare erau considerate crimele cele mai grave. În orice caz, după execuția capitală precedată de torturi, cadavrele căpetenilor răzvrătiților erau jupuite de piele. Codul lui Inca Tupac prevedea ca din pielea lor să se confecționeze tobe, din oase flaută, iar din cranii cupe de băut. Pedepsele și torturile erau barbare, dar nu mai barbare decât cele care se aplicau de popoarele civilizate și creștine din Europa Evului Mediu. Foarte severe pedepse erau prevăzute pentru lipsa de respect față de părinți, pentru supușii insubordonați șefilor lor direcți, pentru cei leneși sau pentru bățivi, pentru preoții mincinoși, iar pentru sacerdoții confesori care divulgau secretul spovedanii, pedepsa capitală. Apar la incaș, poate pentru prima dată în istorie, dispoziții legale privind protecția naturii. Citez. Nici un pom fructifer sau un arbore de preț nu poate fi tăiat sub cu moartea. Cerbii guacanos sau vicunas nu pot fi nici capturați, nici omorâți. Trebuie omorâți numai urși, înfulpile și puma pentru că aduc daune. Închei citatul. În același text mai apar și dispoziții ca acestea. Citez, plata unei datorii contractate de o persoană care apoi a decedat nu mai trebuie să fie reclamată, căci reclamația poate fi îndoielnică sau mincinoasă. Datornicul trebuie să stipuleze în testament că datoria va fi plătită din bunurile pe care l-a lăsat. Închei citatul. În general, deligventul trebuia să fie judecat de șeful său imediat, dar sentințele erau controlate de superiorii acestuia. Consiliul din Cusco funcționa ca o curte de apel. Cazurile cele mai grave, de exemplu în alta trădare, erau supuse Consiliului Celor Patru sau lui Inca. Procedura urma o cale precis stabilită. Inculpatul era chemat în fața instanței împreună cu toți cei care puteau da informații despre el. În cazuri grave de crime, dacă inculpatul era răufamat, era supus torturii. Dacă până la urmă tot nu-și mărturisa crima, era eliberat, dar în caz de recidivă era executat. Era oprit a chema ca martori, femeile sau oamenii săraci, mărturia acestora fiind socotită neobiectivă, influențată într-un fel sau altul. În cadrul procedurii judiciare era folosit și jurământul. Inculpatul era pus în jură pe inca, pe soare sau pe anumite locuri considerate sacre, dar numai în prezența guvernatorului provinciei. Un alt interesant procedeu judiciar, căruia îi a acorda și pentru că avea o semnificație magico-religioasă o mare importanță, era mărturisirea în public, făcută în fața unui corp special de preoți-confesori. Închisori existau în tot timpul Imperiului numai două, dar îngrozitoare. Prima destinată inculpațiilor pentru rebeliune contra statului sau pentru înalte trădare era amenajată într-o mare peșteră plină de urși, lupi, jaguari, scorpioni și reptile veninoase. Dacă după două zile petrecute în acest infern, inculpatul rămâna totuși printr-o minune în viață, era considerat inocent. Era nu numai eliberat, ci ca obiect al unui miracol beneficia de anumite onoruri. A doua închisoare din apropierea capitalei Cusco era rezervată criminalilor periculoși condamnați pe viață. Aici aveau loc și execuțiile capitale prin spânzurare de picioare. Alte forme de execuție capitală erau prin lapidare, ca la vechi evrei, prin aruncare de pe vârful unei stânci, ca la romani, de pe tarpeia, sau prin bastoane, ca la chinezi considerate în perspectiva epocii și deci comparându-le cu atrocele acte de represiune ale conquistadorilor sau cu ceea ce se petrecea în civilizatele țări ale Europei timpului, administrarea justiției, normele juridice și eficiența lor practică și preventivă cu greu pot fi judecată ca fiind acte de cea mai mare cruzime, mai ales dacă ținem seama și de finalitatea lor socială. Pedepsele erau foarte severe, e adevărat, dar se știe din atestările cronicarilor contemporani spanioli că erau aplicate rar, pentru că, de fapt, și crimele erau rare în Imperiul Inca. Și cum notează Carsten, citez, cu siguranță că mai rare decât în majoritatea statelor moderne. Închei citatul. Comunicațiile între toate popoarele americii precolumbiene, incașii s-au ilustrat mai întâi și pe primul loc în domeniul organizării mișloacelor de comunicație și a construcțiilor. În întreaga istorie universală au existat doar două mari sisteme de drumuri. Nota 1. Al treilea, în ordinea importanței și a extensiunei rețelei, rămânând cel al vechilor perși. Închei nota. După drumurile romane, care totalizau o lungime de 90.000 de kilometri, pe al doilea loc se situează fără-ndoială incașii cu rețeaua lor de drumuri, parcurgând de cele mai dificile obstacole orografice și în cele mai grele condiții de climă, de peste 16.000 de kilometri. Importanța acestei grandioase realizări este cu atât mai mare cu cât incașii n-au folosit mâna de lucru a zeci de mii de sclavi, asemenea romanilor. Pe de altă parte, terenul, în special în zona Anzilor, prezenta extraordinare dificultăți naturale, pe lângă faptul că incașii nu se puteau folosi aproape deloc de singurul animal de povară de care dispunau, lama. Unul din drumurile regale Incașe mergea de-a lungul coastei pe o distanță de 4057 de kilometri. Un altul, peste anzi, atingea cea mai mare înălțime la care a fost construit vreodată un drum, în întreaga istorie a omenirii, până la 5.230 de metri. Acest drum de munte, pentru construcția căruia au trebuit să fie dislocate cu mișla cele mai primitive, mase enorme de stâncă avea o lungime de numai puțin de 5.232 de kilometri. Nota 2. Deci mai lung decât drumul romanic, care ducea din Scoția până la Ierusalim. Închei nota Până în secolul 19, acesta a fost cel mai lung drum cunoscut din lume. Unul din aceste drumuri era pavat cu lesbeți de piatră pe o lungime de 644 de kilometri. Un altul, care traversa înălțim până la 4755 de metri, era pavat în același fel pe o distanță de circa 200 de kilometri. Pe perținile de pantă foarte abruptă, drumul era construit în trepte. Vehiculă nu circulau, că roata era necunoscută în cașilor. Lărgimea normală a drumurilor era de 7,30 metri. Nota 3. Acesta era cazul drumului de-a lungul coastei Pacificului pe tot parcursul său. Închei nota...